Hoofstuk 94 Die dankbaarheid van die Geneese vrou en haar versoek om te mag bly. Jacob ligt die verlee gedrag van Miriam toe, 'n voorspelling van die vrou oor Miriam, Miriamse toekomst, Miriamse beskuidenheid, Joosefse thuiskomst, Toe het die vrou Miriam gevraaf, sy haar nie wou toelaat om een tyd lang by haar te bly om die huis te dien waarin sy haar so'n groot verlossing wedervaar het nie. Maar Miriam sê, my dit is nie vir my om te beslis nie, want ek is self maar net die diensmaagd van die meester. Wag echter een rukkie tot my man terugkom van die veld af, van hom sal jy die rechte beslissing verneem. Maar die vrou het aan die voete van Miriam neergeval en begin om haar letterlik as een godin te aanbid, want sy het die geneesing van haar gezigsvermoe vir een te groot wonder aangesien, omdat sy blind gebore was. Maar Miriam het haar dit echter streng verbied en het haar in ‘n ander kamer teruggetrek. Nou het die vrou begin huil, want sy het gedink dat sy daar dier haar grootste weldoenster beledig het. Jakob, wat in die kamer met die kynkie gespeel het, het die vrou aangekyk en aan haar gesê, Waarom huil jy asof iemand jy leed aangedoen het? Maar die vrou sê, Ach, liewe jong sien, ek het haar, wat aan my die licht van my oog gegee het, immers beledig, sou het dan nie huil nie. Jacob sê echter, wie Ach, wees oor iets anders besorgd. Die jong vrou wat u die badwater gegee het, is sagmoediger as een toortelduif, daarom kan sy nooit beledig word nie. Ook al sou iemand haar wou beledig, dan kan hy dit toch ook nie teweeg bring nie. Sy sien om eerder tienmaal vir soe belediging en vraag die beleediger selfs weer om sy vriendskap op soe manier, dat ook die hardste klip geen weerstandaarteen sal kon bied nie. Kyk, soe goed is hierdie vrou, die heest is daarom maar onbesorgd, want ek verseker u, dat sy nou net tot Elohim vir u gebid het. En so was dit ook, Maria met werkelijk vir hierdie vrou tot Elohim gebid, of hy haar verstand sal wil verlig, so dat sy sou inzien dat sy, namelijk Miriam, ook maar net ‘n swak vrou was. Miriam was wel van die hoogste adel nie alleen dier afstamming as koningsdochter nie, maar haar vreegte daaruit bestaan dat sy ooral en dier elkeen gerespecteer word. Na Rikkie het die goeie liewe Miriam weer teruggekom en het die vrou werkelijk om vergeving gevra en dien sy miskien iets wat die hart in haar uitgevaar het. Uit pere liefde vir Miriam, het hierdie gedrag van haar die dankbare vrouwse asem byna weggeslaan, en die vrouw het uit die diepste vervoering van haar liefde gesê, O stralende siel van my geslag, wat die edelhart my so kort gelede verbied het, dit sal volkere eendag met die doen. Want van alle vrouwe op aarde is jy beslis die eerste wat des te in verbond met die hooghoede het, omdat sy behalwe haar waarlik godelike deegsamheid ook nog so onuitsprekelijk lief, bekoorlik en mooi is. Maar Miriam sê, liewe vrouw, na my dood kan die mense met my doen wat hulle wil, maar tydens my lewe moet dit nie gebeur nie. Op daar die oomlik het Joosef met sy vier seens weer thuis gekom en Miriam het hom dadelijk na die vrou gebring en hom alles vertel wat daar voorgeval het.